Încer și pe pământ, el ta Pe calea undelor de radio vă sosește, iubiți ascultători, din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul L234. Prin intermediul unui mănânc de studii, unui mănânc de explicații mai bine zis asupra fiecărui verset din Noul Testament, mănânc de explicații al cu multă grijă, cu multă dăruire de inimă și cu multă dragoste de către un prea credincios slujitor al lui Dumnezeu, parcurgem împreună întreg noul testament. Iată-ne așadar, cu ocazia lecției de astăzi, în fața versetului 19 de la Luca de la capitolul 20, verset pe care îl vom citi îndată, urma de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din lucrarea oglinda sufletului omenesc, scrisă de Richard Wurmbrand. Astăzi, sub titlul de Instinctul de Turmă, analizăm un ultim defect al mecanismului sufletesc, așa cum l a denumit dumnealui, care atestă nevoia imperativă de naștere din nou a omului care vrea să ajungă în cer, în cerul sfânt al lui Dumnezeu. Spune că psihologia, știința despre suflet, numește instinct de turmă un alt mare defect al mecanismului nostru sufletesc. Despre Domnul Isus este scris în Evanghelie că El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Satan, din potrivă. Le bagă în diferite staule, în staulul națiunii, în staulul castei, al clasei sociale, al categoriei de vârstă, al sexului și așa mai departe. De acum înainte, singura grijă a individului stăpânit de instinctul de turmă va fi să se armonizeze, să potrivească purtarea lui cu cea a comunității din care face parte. Toate credințele primite în de gruparea din care face parte, le va primi și el, fără a întreba de rostul lor. În deplină ascultare, el se va potrivi regulamentului de purtare impuse de turmă. Ceea ce noi numim convingerile noastre, părerile noastre, morala noastră, nu sunt ale noastre, ci ale turmei din care facem parte. Faci un anumit lucru fiindcă toți cei de seamă cu tine fac la fel. Crezi anumite lucruri fiindcă așa cred și cei de seamă cu tine. Fiind întrebat, vei putea indica, desigur, motive destulătoare pentru faptele și credințele tale, și vei fi tu însuți convins că pentru aceste motive ei atitudinile pe care le iei. În realitate, însă, purtarea ta este dictată de instinctul de turmă de faptul că toți cei de seamă cu tine procedează în felul acesta, iar tu ești redus la rolul de papagal sau maimuță. Dacă am cercetat mobilierul sufletesc al fiecărui om, am vedea că el este compus dintr-un număr vast de păreri foarte precise despre tot felul de subiecte complicate și greu de înțeles. Fiecare om are o părere despre originea lumii și a omului, precum și despre sensul vieții. Fiecare are o anumită convingere despre ce va fi după moarte și despre cum trebuie să fie purtarea unui om în viața aceasta. Fiecare părinte este convins că știe cum să-și crească copilul. Fiecare știe cum ar trebui administrată țara sau fabrica și ce ar trebui să facă guvernanții ca să fie pace. Fiecare este un expert în strategie militară și îți poate prevedea sfârșitul fiecarei bătălii viitoare. Nici nu-și mai amintește săracul că toate prezicerile lui despre bătăliile din trecut au dat grești. Fiecare este un critic de artă, toți avem convingeri despre literatură, suntem în stare să vorbim despre romancierii cehi, despre spinoza și despre progresul științei. Lămurit lucru, cea mai mare parte din numărul acestor convingeri nu au nici o bază rațională. Singura atitudine, a unui om cât de cât rațional, ar fi să nu-și dea părerea despre lucrurile pe care le știe, adică despre 90% din lucrurile care formează obiectul conversațiilor sale obișnuite. Dar, din potrivă, fiecare își apără cu căldură opiniile sale, neîntemeiate pe ceva solid și demn de încredere. Oamenii sunt gata să meargă la moarte pentru ele și sunt convinși că ar putea suferi și moartea pentru idealurile lor. De fapt, ce se întâmplă aici? Ei ascultă de instinctul de turmă și au însușit fără control idealurile naționale, de clasă, de rasă, de partid sau religioase ale turmei din care fac parte prin naștere sau prin cine știe ce altă împrejurare. Astea sunt convingerile lor. Dacă cineva crede în Evanghelie dar nu s-a pocăit, Instinctul de turmă, despre care am vorbit până aici, va rămâne în el. Nu va avea relații personale cu mântuitorul care să-l învețe ce are de făcut. Pentru el, lucrurile pe care le săvârșesc în mod obișnuit credincioșii din gruparea cărei s-au alăturat, vor fi lege. El va avea în toate chestiunile părerea celor de o credință cu el, va fi convins că toate aceste păreri sunt raționale, fără însă alei fi cercetate menicia și va putea să-ți scoată din mânecă păreri așa zis solide despre fiecare verset biblic, oricât de dificil, chiar dacă experții în materie, în ciuda unui chin de veacuri, n au ajuns încă să-l dezlege în întregime. Iată cât de departe se întind tricăciunile instinctului de turmă. În încheierea pasajului acestuia, Scriitorul este de părere că putem să ne oprim aici, că dacă am vrea să enumerăm toate defectele mecanismului nostru sufletesc, n-am sfârșit niciodată. Și are dreptate. Numai noi ne avem dreptate dacă ne îndărătnicim și nu vrem să recunoaștem acest adevăr, apelând în concluzie la sângele Domnului Isus, care ne izbăvește de toate acestea, ne naște în noi o ființă nouă de origine divină din cer. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și ascultarea mesajului care ne stă în față, de așa manieră, încât noi să înțelegem valoarea sufletului nostru și să acordăm toată importanța acestui suflet, primind pe Domnul Iisus Hristos care să-L reînnoiască, să ne dea unul nou, prin care să trăim spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.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 nu la moarte, fi va foarte trecut, cu viața ta ce ai făcut. În tine ce o să rămână, ești doar un bun de țără. Sufletul, Sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să-l preda? Sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să-l predai? Grăbește-te, iubite ascultător. Și așa, plin de defectele pe care le-am enumerat și multe altele pe lângă acestea, predă Domnului Iisus ca el să-ți dea unul nou, curat și desăvârșit. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm în fața versetului 19 de la Luca, de la capitolul 20, care astfel grăsuiește. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să punem mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepusere că Isus pusese pilda aceasta împotriva lor. Suntem deci în împrejurarea în care Domnul Isus a sfârșit de expus pilda vierilor. Și așa cum aflăm din versetul citit, preoții cei mai de seamă și cărturarii și au dat seama că Isus a spus pilda împotriva lor și căutau să pună mâna pe el să-l omoare. Cu cât ești mai plin de teorii, cu atât mai puțin încape cuvântul adevărului lui Dumnezeu în tine. Cu cât ești mai plin de tine însuți, cu atât mai puțin loc găsește Isus în inima ta. Camera cu multe lucruri îngrămădite în ea nu mai are acustică pentru ca sunetele muzicale să vibreze plăcut. Sunt suflete fără acustică în care adevărul nu poate vibra. Așa erau preoții și cărturarii de odinioară. În sufletele lor nu mai putea vibra adevărul spus de Mântuitorul Hristos și îi deranjau cuvintele și lucrările lui. Cui nu-i place muzica adevărului, caută neapărat să scape de cântăreți. Cu cât ești mai deseamă printre oamenii religioși, cu atât devii mai dușman Domnului Iisus, felului său de-a fi și cauți să-l omori dacă nu te predai lui. Preoții cei mai deseamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pe Isus nu cu mâna trebuie să-L prinzi, ci cu inima plină de credință. Abia atunci îți este El folositor spre mântuire și fericire veșnică. Cine se apropie de Isus cu altceva decât cu credința, acela umblă să-L omoare. Preoții și cărturarii voiau să pună mâna pe Domnul Isus, dar se temeau de norod. În simplitatea Lui, Norodul vedea și simțea în Isus că nu este un om obișnuit, ci un trimis al lui Dumnezeu. De multe ori oamenii simpli înțeleg mai bine adevărul dumnezeiesc decât intelectualii. Marele poet indian Tagore spunea Adevărul este simplu și se descoperă celor cu inima simplă. Cei cu inima complicată nu au cu ce primi adevărul. Norodul pricepea deci mai bine cele spuse de Domnul Isus, pentru că era liber de interese și prejudecăți. Preoții și cărturarii însă își apărau interesele lor, de aceea nu puteau să sufere învățătura Mântuitorului. Cât de adevărate sunt cuvintele Domnului Isus care spun: Oricine dintre voi care nu se lepădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Numai o lepădare de săvârșită de tot ce ai, și de bun ca și de rău, îți deschide ușa inimii pentru primirea Domnului Isus și adevărului Său. Altfel, ești dușmanul Lui. Adevărul totdeauna lovește în minciună, iar minciuna se ridică să-L omoare. Cine are urechi de auzit, să audă. În versetul 20, de la capitolul 20, citim în continuare despre isprava preoților celor mai de seamă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 A venit însă o vreme când dușmanii au început o nouă fază în lupta lor împotriva Mântuitorului. Au început să pândească pe Isus. Cu cât Domnul Iisus își limpezea mai bine rostul său pe pământ, cu cât învățătura și lucrarea lui își descopereau noi laturi, dușmanii lui îl vedeau mai primejdios pentru poziția lor, de aceea au început să-l pândească într-un chip deosebit. Așa a fost atunci... Așa stau lucrurile și astăzi. De ori de câte ori o nouă față adevărului se arată, adevărul este mai urmărit și devine mai străin pe pământ. Când nu-ți place de Isus de felul lui de-a fi, începi să-l pândești, să pui pe urma lui scoditori ca să-l poți prinde și apoi să-l omori. Subliniem aici cu putere gândul acesta. Nu e vorba de numele gol al lui Isus nici de un Iisus închipuit de mintea unui om sau al unei religii, căci toate religiile își închipuiesc pe Domnul Iisus fiecare felul ei, ci este vorba de persoana Domnului Isus care are un fel de a fi deosebit de tot ceea ce este pământesc. Adică, așa cum s-a mai spus și în alte meditații, el nu este nici naționalist, nici confesionalist, nici părtinitorul unei clase sociale, nici nu urmărește vreun ideal pământesc. El este deasupra tuturor acestora pentru că împărăția lui nu este aici, din lumea păcatului și a morții. Propovăduirea lui a înălțat tot timpul împărăția lui, care este într-o totală deosebire de împărăția lumii. Și ca el, sunt și cei care îl urmează pe el astăzi și trăirea lor, trăirea credincioșilor a unei vieți deosebite de cea de pe pământ, Naște ura împotriva adevărului din partea celor din jur. Lumea, chiar cea religioasă, are un fel a ei de a fi, iar Domnul Isus și urmașii lui are un fel al lui de a fi. De aceea era el pândit și urmărit la tot pasul. Și cum a fost el aici pe pământ, așa sunt și urmașii lui, după cum am mai spus, toți creștinii adevărați. Ei, având felul lui de a fi, împărtășesc soarta lui. Sunt pândiți și urmăriți tot timpul chiar de cei mai apropiați ai lor. Cei religioși, preoții și cărturarii, sunt cei care pândesc și urmăresc cu mai multă înversunare pe și trăitori ai felului lui Iisus de-a fi. Au început deci să pândească pe Iisus și iată ce au făcut. Au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iată deci, Domnul Isus era înconjurat de dușmani, gata să-i facă cel mai mare rău. Mângâierea lui era că știa bine că el face voia lui Dumnezeu. Nu trebuie oare să fim și noi mângâiați când suntem bagiocoriți de alții pentru numele lui, pentru felul lui de a fi prin faptul că suntem siguri că pășim pe urmele lui? Domnul Isus cunoaște adevărul. Nimic nu-l poate surprinde, nici speria. El n-are de învățat nimic de la nimeni cu privire la Dumnezeu sau la un om. Așa că dacă învățăm de la el, suntem nu numai siguri că avem adevărul, dar vom avea și înțelepciune chiar în privința celor mai grele împrejurări din viață. Domnul Isus nu și-a lăsat inima tulburată de nicio răutate. Oamenii păcătoși au fost vicleni, și pricepuți în lovituri, dar nicio lovitură n-a putut să-i miște credința, nici să-i păsteze sfințenia. Vrăjmașul nu va găsi în el duh de răzbunare, nici asprime, ci hotărârea de a sta cu seninătate lângă adevăr până la capăt. Să nu uităm pilda lui nici în privința aceasta. Au trimis deci niște scoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți. Ei credeau că se pot preface neprihăniți, dar Domnul Isus neprihănirea întruchipată i-a cunoscut. Sufletul neprihănit recunoaște îndată pe cel care se preface, așa că nu poate fi înșelat. Să rămânem ascunși în Domnul Hristos în felul lui de-a fi și nu ni se va întâmpla nicio nenorocire în trecerea noastră pe pământ. În continuare, în versetul 21, aflăm că Iscoditorii aceștia l-au întrebat Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci îi înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Prima armă a escoditorului este prefăcătoria. Lui nu este greu să îmbrace orice haină și să-și potrivească limba după cum cer împrejurările. Se îmbracă în lumină ca să zămisească faptele întunericului, rostește cuvintele adevărului ca să înalțe steagul minciunii. Iscoditorul urmărește un singur lucru și anume doborârea celui care-i stă în cale ca să-și poată împlini planurile lui egoiste și criminale. Preoții și cărturarii iscodeau pe Domnul Iisus ca să-l prindă cu vorba și apoi să-l dea pe mâna stăpânirii. Voiau să scape de el cu orice preț și fiindcă ei erau prea cunoscuți, puneau pe alții să-l iscodească după ce mai întâi se prefăceau că sunt slujitori ai neprihănirii. Despre omul prefăcut, care îmbracă hainele neprihănirii, un proverb englezesc sună așa: Cu cât locuiește mai aproape de biserică, cu atât este mai departe de Dumnezeu. Iar un proverb grecesc zice: Fățarnicul și diavolul au aceeași meserie. Dumnezeu urăște orice păcat, dar fățărnicia sau prefăcătoria îi sunt cele mai scârboase dintre păcatele omului și nu are nicio înțelegere pentru cel care le săvârșește. De aceea Domnul Iisus Hristos îndemna cu putere pe ucenicii săi, feriți-vă de aluatul fariseilor și cărturarilor care este fățărnicia. Probabil din îndemnul acesta al Mântuitorului s-a născut și proverbul românesc care zice, De omul iute, depărtează-te un minut. De cel fățarnic fugi necontenit. Iscoditorii aceștia, deci, l-au întrebat. Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept. Și că nu cauți la fața oamenilor, ci îi înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Vedeți, prefăcutul știe să rostească bine adevărul, dar pe cât de bine știe să-l rostească, pe atât de departe este de el. Dacă scoditorii știau că Domnul Isus este învățătorul care învață pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, de ce nu îi se supuneau fără să-l mai întrebe? Când știe adevărul, și nu vrei să îi te supui, te numeri printre fățarnici, deci printre dușmanii Domnului Iisus. Dragul meu, ca să nu te numeri printre vrăjmașii Domnului Iisus, predă-te lui, mărturisindu-i starea ta de fățarnic și prefăcut, iar el în dragostea lui te iartă, te primește în casa lui și îți dă lumina și bucuria mântuirii. Cel prefăcut știe că se preface. Și dacă știe acest lucru, se poate opri din calea pe care merge, iar Domnul îl va binecuvânta ca splătire pentru aceasta cu harul vieții și al fericirii acestea trecătoare, cât și cea veșnică. După ce ia pe Domnul Isus, așa cum zicem noi, cu plan subțire, în versetul 21, iată că acum ei vin în versetul 22 și aruncă mreaja lor în care vor să-l prinde pe Domnul Isus. Ascultați ce întreabă ei. Se cuvine să plătim birt cezarului sau nu? Vrem să tragem concluzia că cine rămâne în lumina lui Dumnezeu știe să facă ce se cuvine în orice timp și în orice loc, fără teama de a greși. Faptul că omul credincios nu rămâne totdeauna în ascultare de Dumnezeu și de cuvântul lui Scris, îl duce la starea de a fi stăpânit de nesiguranță și de teamă. Cel credincios care și-a ascuns viața în Hristos, în felul lui de-a fi, știe ce se cuvine și cerului, și pământului, și stăpânirilor cerești și autorităților pământești. El nu va amesteca partea uneia cu partea celeilalte și nu va rămâne dator nici celor de sus și nici celor de jos. Omul se cuvine să dea și trupului ce se cuvine, dar și duhului de asemenea să-i dea la timp ce este a lui, căci și trupul și duhul sunt de la Dumnezeu și să îngrijite deopotrivă, însă pentru Dumnezeu, nu pentru altceva. Întrebarea deci a iscoditorilor era, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Acești iscoditori, trimiși de preoți și de cărturari, veneau la Domnul Isus ca să-L ispitească, fiind întemeiați pe un anumit loc din Scriptură, în care era interzis ca unui străin, ba încă și cotropitor de țară, să îi se plătească bir. Locul acesta este în Deuteronom 17, cu versetul 15. Iuda Galileanul și adepții săi, care nu recunoșteau alte biruri decât unul singur, acela al templului, și care încerca să scuture jugul roman, se părea că stă pe temeiul Scripturii, devăzut faptele Apostolul 5, cu 3, 7. Dacă Domnul Isus ar fi declarat de acord cu principiul fariseic, atunci însemna că se împotrivea stăpânirii romane și ar fi intrat în conflict personal cu autoritățile. Dacă el ar fi răspuns fariseilor și cărturarilor cezarului trebuie să-i se plătească birul, atunci l-ar fi declarat ei un mesia fals, întrucât poporul aștepta eliberarea de subjugul Romei. A nu da un răspuns în cazul acesta era cu neputință. Mântuitorul nostru fiind deplină atârnare de Tatăl Ceresc, necăutându-și folosul său, ci numai slava Tatălui din ceruri și mântuirea oamenilor, a găsit calea cea adevărată și sigură ca să iasă din încurcătură, după cum vom vedea din versetele următoare. Aici tragem concluzia că atunci când nu urmărești slavă, nici câștig mârșav și nici vreun folos pentru vreo lucrare pământească, fie ea chiar religioasă, mai ales Duhul de Partidă, atunci vei fi izbăvit din orice încurcătură în care te târăsc oamenii. Fii de plin sigur de lucrul acesta, slujitor al lui Dumnezeu, fratele meu. Rămâi de plin ascuns în Domnul Iisus Hristos, în felul lui de-a fi, și vei ști ce se cuvine și ce nu se cuvine, fie oamenilor, fie lui Dumnezeu. Așadar, întrebarea aștepta un răspuns. În versetul 23 citim. Isus le-a priceput și le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți? Cuvântul viclean, după cum arată dicționarele, vine de la cuvintele latinești hic, lena, care înseamnă acesta înșeară sau seduce. În limba veche română, își păstra mai corect forma latină hiclean. Și astăzi, în popor, se păstrează forma aceasta. În limba maghiară, Preluat tot din latină, cuvântul hitlen înseamnă fără credință. Dicționarul limbii române, explicativ din 1975, explică acest cuvânt în mai multe forme, între care și necredincios, trădător, duh necurat, drac. Viclenia este unul din păcatele mari ale lumii care o roade și o trăște spre pierzare. Omul este cea mai vicleană ființă de pe pământ, pentru că numai el gândește, are rațiune și astfel își făurește dinainte un plan prin care urmărește distrugerea aproape lui său. Viclenia în lume a căpătat diferite nume ca diplomație, abilitate, dibăcie, etc., ascunzându-și astfel adevărata față. Cu cât însă se ascunde mai mult, cu atât este mai urâtă și mai primejdioasă. Avea dreptate înțeleptul Nicolae Iorga când zicea, caută la om cât de curată este inima, nu cât de înaltă este gândul. Tot acest înțelept spunea, vicleanul este copilul din flori al satanei. Prin cel viclean și fățarnic lucrează diavolul mai cu spor în mijlocul oamenilor. Sămânța vicleniei distruge sămânța virtuții, și unde nu mai este virtute, nu mai este nici viață, nici fericire. Adevărat este un proverb indian. Cu cât ești mai viclean, cu atât sărăcești mai mult. Iar două proverbe arabe limpezesc adevărul acesta. Cel ce se poartă cu viclenie față de lume, va avea parte de trădare. Cel viclean moare înainte de vreme. La fel spune și un vechi proverb egiptean. Nu există om viclean pe care răutățile să nu-L urmărească. Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns, Pentru ce mă ispitiți? Vicleanul ispitește totdeauna pe Domnul Iisus, pentru că el urăște adevărul și lumina, dar Domnul Iisus îi pricepe îndată toate mișcările inimii și îl descopere. Numai din Hristos, din felul lui de a fi, poți pricepe viclenia oamenilor și poți să te aperi de ea. Cine nu vrea să primească pe Domnul Isus cu felul lui de-a fi ca stăpân al vieții sale, acela devine viclen și umblă să-l ispitească. Scăpăm și de viclenie și de orice al păcat numai printr-o predare adevărată 100% în brațele Domnului Isus, ca El să ne stăpânească. Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, să primim îndemnul Lui și să ne predăm 100% în brațele Lui. Cine este în El, va avea parte de tot ceea ce a fost El, va ști cum să iasă din toate încurcăturile și va avea parte de binecuvântările minunate de care a făcut parte lui Dumnezeu binecuvântări care dorim să fie partea fiecărui ascultător. Amin. Cu aceasta anunțăm încheierea programului le 234